Aute eskunde, eguna hundia, Estatu Batuetan egun, asterte eta Donald Trump alde batetik, Hillary Clinton beste aldetik, egun hauetan trenkatuko da, beraz, nori izan den ondoko Estatu Batuetako presidentea, Mikael Egeparaz, gurekin zaitugu goizuntan, Estatu Batuetatik, eguna Egun hon, bai. Lena goren ezagutu gira zurekin hauteskunde hauetaz, berba da kanpainaren azken egunak aipatzen hasiko gira. Hor izan da kasu bat FBI ahiko buruak Hillary Clintonen kontra egin dituen akusazioekin, pizka bat horrek e, trabatu du kanpaina buk bukatze hau? Bai, era bat, azken 10 egunotan e, e, izandere horrek baldintzatu du kanpaina erabat, e, Hillary Clintonek e, behera egin du inkestetan, batez ere gauza batengatik. engatik. Ez e, FBI e, ba, delitu zantzuak aurkitu dituelako, baizik eta e, ikerketa bat direki duelako bere zeireun eta berrogeita marbilla, e, posta elektroniko aurkitu dituelako. E, orduan horrek zalantza sortu du emale demokraten artean, izan ere, kontutan hartu behar baita e, Hillary Clinton ez dela e, ez duela e, Ba bez, haundirik ere, hainbat sektore demokratetan, eta zalantza haundiak ditu jendeak, eta horrek zalantza horiek ba, haunditu, areagotu egin ditu, eta e, horren ondotik etorri da e, ba, beherakada hori kampainan. Eta beraz, e, ba, hautezkundeak egin, eta bi egun aurrera go, e, FBI esatea ez dagoela, E, e, delitu zantzurik, alegia zalantzak ba, e, argitu izanak, ba, horrek e, gauzak argitu dizkio Hillary Clintoni, bere kanpainak arnasa hartu du, eta horrenguan uste dute, edo hori diote behintzat e, Clintonen kampainakoek ba, horrek e, garaipena eman dieza joke, edo behintzat, boto emale asko botoa ematera, utez mugiaraziko du, eh? Mm -hmm. Hori izanen da gakoa zurostez Hillary Clintonen dako, uh, jendea mobilizatzea, parte baten, parte igaiteak uh, mesede ginen dio Hillary Clintoni? Bai, parte hartzea ezinbesteko du. Eh, Hillary Clintonek. Eh, eta, eta horretan ari da, azken ordu gotan, eh, boto emaleak mugia nahian. Gainera, eh, estatu zehat batuetan, Floridan, Nevadan, Arizonan, Michiganen, eh, Pensilvanean, ezinbesteko eh, ez du, kutxiengoak mugiaraztea, alegia, ba, e, boto emale latinoak, e, afroamerikarrak, baita gazteak ere, oso sektore zehatzak e, mugiarazti behar ditu, ba, gehiengoa lortzeko izan ere, e, esan liteke e, Donald, Donald Trumpen e, boto emaleak e, motivatuagoak daudela, ez, e, Hillary Clintonenak baino, eta hainbat estatutan, estatu e, klabe hoietan, e, estatu importante hoietan, Donald Trumpen eh, boto emaleek eh, gehiengoa dute eh, baldin eta eh, Clintonek ez balin badu eh, bot, bere boto emalea mugiarazten. Izan ere, eh, Donald Trumpen eh, boto emalearen profila eh, zuria da eh, eta zonalde, eh, landa zonaldeetakoak eh, askotan, ez estatu horietan, Nevada edo eh, Arizona edo baita Floridan, eta beraz e, espalin badu azken e, uneko bultzada hori e, lortzen Clintonek, ba gal litzake edo galdu ditzake estatu importante horiek. ez eta eta horrek arriskuan jarriko luke bere hautagaita baina ikusiko dugu zer den e, ordu gutxi barru jakinen dugu eh kanpaina gaiztoa izan dela e, enzunda hori e, agertu da alde batek edo besteak irabazi Hor, lana izanen da, ez, ba, amerikak guzien gobernatzea, hor, aski zatituak ertzen dira bi aldeak. Bai, bainik uste, e, kampaina oso itxuzia izan dela, e, inoiz izan den e, zatituena seguraski eta herritarrak asko serretu ditu, eh? zemen estatu batuetan, bai alde batekoak eta bai bestekoak, eta e, zatik eta haundia dago. Askok, eh, errepublikano askok diote, Obamaren sortzi urteko legialdi horrek, edo agintaldi horrek, eh, nolabait ere zatiketa sortu duela, ez eh, duelako eh, nolabait ere bere gobernuak zituelako eh, kontrutan hartu, ba, boto emale konservadore asko, ez, eta horrek eh, jendea aserretu duela eh, diote errepublikanoek, eta beste aldetik berriz, demokratek, ba, Donald Trumpen e, irudia eta Donald Trumpek esaten dituen e, astakeria asko eta eskuin muturreko adierazpen asko, ba e, e, o, ez dituzte onargarri bezala ikusten, beraz e, horrek esan nahi du, zatik e, eta horrek ja, e, jarraituko duela, zut bihotzun bezala, ba auteskundeak batek alabesteak irabazi, ez? Eta e, aurrekoan e, e, Noam Chomsky e, filosofoak eta gasterleak esaten zuen e, Donald Trumpek irabazi ala Trump fenomenoa oso arritzkuzua izanen dela, esatu batuetako etorkizunean, nahiz eta uteriskundeak galdu, e, hain zuzen ere horregatik zatiketa eta sortu duelako herrialde honetan, eta, eta gatazka hori oraindik ez dela konponduko, eta ez da konponduko e, gainera Hillary Clinton agintean izan da, izan ere e, Clintonek zatiketa eta undia sortzen baitu e, gizarte honetan. E, estatu batuetan bai, bada presidentea alde batetik e, kongresua eta senatua bestetik Akgu baraako bamak e, ez duela beti bere alde izan ere kongresua Hor, e, Hillary Clinton pasatzen balin bada eskuak aski libre izanen dituala ere edo zaila iizanen da Hori da beste, bedo, adi egun behar dugun beste aldea, ez? Zer gertatzen den e, kongresuan eta bereziki senatuan. Senatuak herri e, alde honetan e, erabaki asko hartzen ditu, e, presidenteak baino boterea handiagoa duela esaten da, eta senatu horretan e, gehiengoa e, Errepublikanoek ala demokratek izan gauzak asko aldatuko lirakete, nahiz eta e, e, Hillary Clinton e, irabazia uteskundeak. Ilarikintan ekauteskundeak irabazi baina senatua ezpalin badu, ordoan e, e, bere egitasmoak aurrera eramatea oso eztaile izandenta, ez? E, horregatik hor borroka handia dago. Askoki diote e, parekatuta dagoela gainera eta eta e, gertalitekela, e, ba berdintzea, ez? Edo, izatea. E, kasu horretan berdinketa gertatuko baliz e, presidente ordeak e, badu kalitate botoa, kasuetan demokrateen esku den litzateke senatua. Baina hori oraintxe bertan inkognita bat da inorkaztaki zer gertatuko den inkesteek ez dute argi esaten. Beraz, horri e, ere eh on beharko dugu bihar edo gaur goian, ezta, gaur aukesun eh gauran behar eh azenak hori ez da horrek bal. Datosen e, laburteotan, ezta. Eh, naziertiari bigira 13a dira momentu hontan e... Marrakesan bada kop ogoita bia berotze klimatikoaren inguruko gailura, eh, Pariseko kop ogoita bataren seguida hartzen duena, eta hor, bat agertu da. Donald Trump, adibidez, klimato ezeptikoa baita, ez duela sinesten beroketa klimatikoa, beretako hori asmakuntza bat da. Estatu batuetan, nola iagduk itzen da hori? Hainitzek segitzen dituzte bere teoriak? Bai, esaten da hemen estatu batuetan e, e, ordezkari politikoen euneko irurogei, hau da, amar ordezkari politikotik seik ukatu egiten dutela e, aldaketa klimatikoa errealitate batenik. denik, ez? Eta esaten dute e, zientilarien asmakizun bat besterik ez dela, ez? Hori e, oso porzentai altua da, ez da, hemen estatu batuetan. Baina kontutan hartu behar da, Obama izan dela Gai hau, e, serio hartu duen lehenbizikoa. Orain arte estatu batuek Kioto bezut엔 sinatu, e, bai demokratek eta bai e, errepublikanoek e, e, iraganean ez dute serio hartu gai hori eta orain Obamak lehenbizikoa aldiz seinatu du e, e, ituna, ez? E, e, Izurketak e, gazi lurketak murrizteko. eta e, beraz e, suposatzen da Hillary Clintonek bere e, ondare politiko hori ere jarraituko lukela, baina e, Auzkalo zer Gerratuko litzateken, Donald Trump irabaziko irabatziko balu. Kaso horretan, berak esan adu e, Pariseko ituna eta itu noio guztiak atzera botako dituela eta, eta, eta ez dituela sinatuko, ez da? E, beraz, atzera pauso importantea litzateke, kontutan hartuta eta gainen, estatu direla e, munduan e, gehien kutsatzen duten herrialdea, ez da? Berro da, Mikel Geparaz, elgar agurtua itzin. Nola iraganen da, hauteskunde egun hori, agendaso eginez, noiz jakinen ditugu azken emaitzak, setasun praktikoen emaiteko? Bai, haute e, e, hemen e, ekialdeko kostaldean, haute eslekuek e, goizeko seietan nirekiko dituzte ateak, hau da, e, ba, Euskal Herrian, Eguerdi e, ADN-ean, Eguerdi koamabietan, Eta hortik aurrera, estatu ezberdinetan bozkatuko da. Ez? E, alde, zonalde, e, ordu, zonalde ezberdinetan, e, ba, ekialdeko kostaldetik, guaira. Ba, Berat, hori e, prozeso luzea da, eta ondoren e, ba, kontaketa iritsiko da. E, Euskal Herrian, e, goizeko bostak eta sei artean, jakinen da, seguraski emaitza, hor ingur horretan goizeko bostetatik seietara, e, espaldin eta espalin ba daude zalantzarik e, ez da. Baina gauzak argi bain bad nik uste Euskal Herrango izako zela direnerako eh, jakinenen dugula ordenen Estatuatu eta hurrengo presidentea. Eta presidente begiak bere kargua hartuko du askifite? Bai, kargua eh, urtarrilaren hogeian hartuko du. Egun horretan egiten da presidentearen inbestidura eh, Washingtonen eta eta orduan izan den da presidente berriaren kargu artea, eta Obamaren agintaldiaren amaiera izan ere orain hauteskundeetatik urtarrilaren 20ra arte Obamak jarraituko baitue etsezurian. Mikel, beraz, beraz estatu batuetatik eginuena milesker gureekin izaitegatik goizuntan Dai. eta eta suerteon pentsatzen badizute Egun luzea eta lampetua ibiliko zirela, ondoko, egu, ondoko egun, egun luzea izanen da, bai. Ara, ara. eta <gülüyor> biztandena, EITB-ko EITB edabideetan eh, segitzen halko, direla, azuk eman behriak, pentsatzen dut? Hori da, bai, horri izan gara. Ara. Mileskak Pasando. eta besta dibatarte, zanuntza? Tuei, segunduna pasa.